які пливли поруч, не спрацювало жодне людське почуття, крім інстинкту самозбереження. Що ж, боягуство саме по собі в кримінальному порядку не каране. Тим більше, як ми вже знаємо, захист намагався довести, що надати допомогу Вальчукові взагалі було неможливо, що останні 5-6 хвилин життя, які були відміряні йому, не могли вмістити в собі всіх потрібних заходів для порятунку. Та невже найприродніше людське поривання простягти руку тому, хто потребує допомоги, передбачає попередній хронометраж? І скільки сталося б нещасть, якби люди, котрим щастило відвернути іншим біду, прикидали, стигнуть чи не стигнуть? Ні, вони допомагали, не роздумуючи, часто ризикуючи власним життям. Повідомлення з Єревана, яке облетіло цілий світ, із моста у воду впав автобус. Шаварш Карапетян, який випадково опинився на місці події, на годинник не дивився. Самі пасажири для себе нічого зробити не могли. Вони не в змозі були навіть відчинити двері, аби до них міг дістатися їхній рятівник. Карапетян пірнув, розбив скло і пірнав ще стільки разів, скільки було потрібно, щоб витягти всіх. Двадцять чоловік. Після чого ледве вижив сам, захворівши від тривалого перебування у холодній воді тяжким запаленням легенів. Природно, закон не може вимагати від усіх здійснення актів героїзму. Ціна життя кожного у власних очах доволі висока, і здатність до самопожертви регулюється не нормами права, а совістю та коли вони спроможні порятувати самі того, хто гине на ваших очах зобов'язані вжити інших заходів. Відважуся твердити, що, скориставшись втратою часу на першому етапі розслідування, злочинці встигли докладно обміркувати лінію поведінки, у тому разі, якщо їх викриють. Я розмовляв з ними, слухав показання на суді, і мені не давало спокою відчуття, що кожне їхнє слово під жорстоким самоконтролем. Мов би, добре завчений урок. Хоч якось треба було все пояснити. Так, один шаварш-карапетян врятував двадцять чоловік, а вони в трьох не змогли навіть одного. І ось перед нами перебіг подій, викладений обвинуваченими, за якого загибель Вальчука була трохи нефатальною. Один, Стримовський, залишився на березі, другий, Королюк, Погано плаває. Що ж до третього Усикова, то він хотів допомогти, але не зміг. Підплив до Вальчука, став підтримувати його під праву руку. Незважаючи на те, що королюк погано плаває, він також підплив і став підтримувати під ліву руку. Тобто робили все, що могли. Зрештою відпустили його, щоб самим не загинути. Між іншим, у протоколі є запитання, яке поставив суддя. Чи не могли ви, королюк, Необережно штовхнути, ударити Вальчука, коли відчули, що самі можете потонути. На це запитання Королюк дав негативну відповідь. І оскільки протилежне довести не вдалося, у всіх судових документах фабулу злочину викладено зі слів обвинувачених. Свідків на місці пригоди не було. Але при цьому найвигіднішому для них тлумачені події. Роль кожного не вкладається у звичайні уявлення про людську порядність. Коли Усиков і Королюк нарешті вибралися на берег, то як вони самі засвідчили, що деякий час вони ще стежили за поверхньою води, чи не випливе, хоч знали напевне, що не випливе. І те, що намагаються зобразити як свою заслугу, адже не розбіглися зразу, а стежили за поверхньою води, Лише повністю викриває кожного з них. Вони стояли і мовчки дивилися на ставок, поки не минули ті 5-6 хвилин, протягом яких Вальчука ще можна було врятувати. Дивилися на воду, вичікуючи, як обернуться події, у якій вони воліли не втручатися потоне чи не потоне. Якщо потоне, можуть бути неприємності. І коли переконалися, що справді потонув. То відчули переляк. Не біль, не жалість, не співчуття, а лише переляк, переляк за самих себе. А й справді можуть бути неприємності. Я був у стані ступору, сказав на суді Стремовський. Ступор по латині означає «зацепеніння», втрата дару мови і повна нерухомість, як наслідок нервового струсу. Може, на третьому курсі медичного інституту це вже проходили? чи йому підказали мати, лікар-невропатолог, за фахом. Принаймні, під час розмови зі мною вона твердила, що у Олега на березі виник саме такий стан. Що ж, це найзручніше пояснення. Адже ж Олег не міг ні говорити, ні рухатись. А втім, який то ступор, коли за кілька хвилин усі троє, а в тому числі і Стримовський, щодуху бігли світ за очі, аби надалі відставка. Прихопивши при цьому одяг Вальчука, навіщо їм знадобився одяг, щоб привласнити його гірше?